Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatan min lisani yaqahu qouli. Amma ba'd. Wa salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amsoğiki kimi Allahu Teala alayhissalamun ve sellemleyirəm. Sonra də səhv olmaq, edirəm. Ramazan boyu inşallah imanın altı əsası barəsində dəhətləriniz davam edəcək. Hatır birincisini Allah'a olan imanı, yəni tövhidi bitirdik. İlhətlər ərzində olsa da belə azardığımız qədər bazının alımasları sizə çatdırdım. Dünən ki, bugünkü və bir neçə gün davam edəcək mövzumuz mələklər haqqındadır. Mələklərdən sonra kitablara olan iman, reğəndərlərə, Dursan, ahirət gününə, bu barədə dərslər taq çox olacaq ki, imanınız artsın, Allaha olan qorsu artsın, ahirət yadınıza düşsün. Sonra da az bir vaxt qədərə sərf edəcəm. Bizi qədər çox mürəkkəb mövzudur. Çox dərinə geçsək, çoxları çaşar. Ona görə Peygamber s.a.v. nəsiyyət edib, tövsiyə edib ki, elimsiz qədər mövzusuna girişmək olmaz. Mələklər qarəsində müəllif onların necə iqayətkar olması haqqında banışır. Təhrim surəsi 6-cı ayədə Allah s.ə. buyurur ki Lə yəsunə Allah mə və yəfəlünə mə yəqnarla. Bunlar heç zaman Allahın əmrinə asə olurlar Allah nə əmr edirsə dərhal onun yerini itirirlər. Vəli mələklər bunun üçün yaradılır. Allahın əmrini Yerinə yetirsinlər Həmsinin heyvanlar da Onun üçün yaranır Ki Allahın əmrlərini yerinə yetirsinlər İnsana təzim etsinlər Onlar da mələklərdir Lakin mələklərlə heyvanlar arasında Tərif ondan ibarətdir ki Heyvanların ağlı yoxdur Mələklərin isə ağlılar Və insan insanlar və cinləri Allah subhanahu teala yaradı İxtiyarı da özlərinə verib Və çalışmalı ki Nəinki mələklərə oxşaq mələklərdən də əfsal üstün olaq. İnşallah son axirə bizi onlardan üstün edib. Allah təala Adəmə (ə.s.) yaradıldıqda mələklərə ona təzim etməyi, səcdə, təzim səcdəsi ibadat səcdəsi yox, təzim səcdəsi etməyi əmr elədi. Adəmə mələklərin bilmədiyini öyrətdi. Gələcək insana qarşı mələklər hansı vəzifələri yerinə yetirir? Başqa bir ayədə də Allah subhanahu teala buyurur min Onlar mələklər üzərlərində olan yəni onlardan da yukarıda olan rəbblərindən qorxurlar və onlara əmr olanları yerinə getirirlər ki verin burada da hükmət var mələklər insanlardan və cinlərdən də yüksəkdə yerləşirlər insanlar sonra cinlər sonra da mələklər səmada Sümdür səma 5-ci, səma 7-ci, səma Hər səmada mələklər var Lakin Allah onlardan da ucaq Bir də dəlildir ki Allah s.ə.v. hər yerdə yox Onlardan da ucaq, əşdən də ucaq Hər şeydən ucaqdır Allah məkanın içində Allah'ın məkanın içində daxil etmək Nəh yolla, qadağın Allah s.ə.v. dəfələ Onlarla var Quran kərimdə ki Buyur Allah her şeyin üzerine yükseldi. Uca oldu. Allah semanın üzerindedir. Semanın üzerine uzaldı oldu. Vesaire. Naqis olan yerdə Allah ola bilməz. Naqis olan yerdə yalnız naqis olan, noksanlı olan məxluq ola bilər. Bizim kimi, heyvan kimi, cin kimi vesaire. Və Meleklərin vəzifəsi kəssə itaat deyil. Onlar həm də ibadat edirlər. İbadətləri də, məsələn, ən bir ibadət odur ki, Allahın əmri ilə nəyə isə Peyğəmbərlərə nazil edir və yaxud Peyğəmbərlərə, bu barədə müəllif tanışacaq və heytəkcə tə Peyğəmbərlərə, elçilərə gəlməyib. Başqa Peyğəmbərlərdən başqalarına da gəlib, Məryəm a.s. Musa'nın anası, İsmail'in anası, O ki, qardaşını ziyarət etməyə gedir, Allah Allah ona mələk göndərir, mücdələsin. O barədə indi danışacaq və bunların hamısını, Zəbrəli aleyhissalam, Allahın izni ilə edir. Bu da onun üçün ibadət sayılır. Öz istəyi ilə, öz ixtiyarı ilə heç nə etmir. Və hədistdə bu hədisi bəlkə də birinci dəfə deyəşidirsiniz. Bu xayr, ahim, edir. İbn Abbas radiyallahu anhıma Erhamuqallah Deyir ki, Peygamber s.a.v Cəbrail əleyhissalama dedi Bəlkə bizi daha çox ziyarət edəsən Kes-kes ziyarət edəsən bizi Bu zaman Məriyyəm surəsinin 64-cü ayəsi nazir edir Allah s.a.v Onlar yalnız Rəbbinin Sənin Rəbbinin izni ilə yerə inir Rəbbinin izni olmadan irəyilmir. Hansı, peygamberlik iddia edən şəx ki, Rəbbim izin verib, Zəbrail mənə qəhi gətirir. Və niyə əsaslanıb bunu deyə bilər? Peyğəmbər s.ə.v seçilmiş Allahın elçisi, ondan xayş edir ki, təsdə ziyarət edir bizi. Yenə o, ixtiyarın özündə olmadığı üçün, Allah s.ə.v ona bildirir ki, Yalnız reddinin isteği ilə o gələcəyi yirizmək. Peygamberliyi iddiə edənlər, nəyə əsaslanıb dəyirlər ki, Allah izin verib, sevrəl əl mənə vəhj getirir. Bunların hizməri əsası yoktur. Çünkü, ki, ayəndə avucdan ki, mə bəyna idinə və mə qalbənə, və mə bəyna zəlikə və mə kənə rabbu kənəsiyə. Ne Nə çox getirir ayələr? Hər tərəfdən, hər cür başa salmaq üçün, bunların hamısını Rəbbin yaxşı geyir və Rəbbin heç nəyi unutmur. İndi o peyqəmbərli iddia edənlər göstərsinlər, yürək Allah onlara nəyə gətirir, nəyə göndərir, mələk nəyə gətirir. Həmsinin mələklərin ibadətindən zikr etməsi, təsbih etməsi. Subhan Allah, Elhamdülillah, Allah akbar Ələklər zikr edir Gecə gündüz Ayədə deyilir ki Yusəbbihunə l və nəhər ilə yəftirun Gecə gündüz onları təsbih edir Allahı zikr edirlər Başqa ayədə deyir ki Alləzini yəhmilunəl ərşə O mən həvləhu Yusəbbihunə bi həmzi Rabbihim O mələklər ki saxlayır Və onun ətrafında olan mələklər Onlar hamısı Allahın Həmsəna edir Allahı tərif edirlər taim sonra namaz görməyər. Peyğəmbər sallallahu deyir ki, sahabelərə: "Mələklərin səfdə düzüldüyü kimi düzülün." Səfə, yəni zərgələrə. Sahabələr soruşur ki, ne, "Umar, necə düzülürlər zərgələrə?" Deyir ki, "Əvvəlcə səfi, yəni əvvəlcə doldurun və zərgələri müstəvi e, düz hava gətirin. Cərcələr əyri olmasın. Ayaqlarınız bir-birindən ayrılmasın. Yoxsa Allah da sizin gəlbərinizi bir-birindən ayırar. Bir qətə Peyğəmbər s.ə.v. sahabələri ilə bir yerdə olur. Bir yerdə olur. bunlara sual verir ki, mənim eşitliyimi eşidirsiniz. Sahabələr deyir ki, bu var bir Göynün səsini əşidməsiniz? Göydən necə səs gəlir? Təbulərdir, yox, əşidməyik? Deyək, amma mən əşidirəm. Göynün səsini göydə bir, bir qarış yer yoxdur. Ki, orada mələk ya səzdə, halında ya qiyanda olmasın. Göy. Hər yer bir qarşı yoxdur. Ki, orada mələk ya səzdədə ya da qiyanda olmasın. Gecə yoxdur. Allaha ibadə etməkdər. Mələkdən sayı bəlli deyil. Dünən, dedin mələkdə. <coughs> Həmsənin dünənki o hədis Beytül Məhmus Kəbənin istiqamətində xarada olanıq. Orada e. hədis gətirib, Albaniyan hədisindəyim. Silisidə Əhədisi sahih həvələ. Peygamber s.a.sələm soruşur, deyir ki, bilirsiniz, Beytül Namur nə olan şeydir? Sahabələr deyir, Allah və Rəsulu bilir. Bir o göydə yerləşdirilmiş məsciddir. Məs e, mələklərin ibadət yeri, ibadət edirlər. Düzdü müəlliyyə başlığı qoyub ki, bu onların hədzidir. Necə ki, Kəbəni biz ziyarət edəndə bizim üçün hədz sayılıb. Onlarsın dəhət sahilir, lakin bu əsasızdır. Hədistə belə şey deyilmiş. Məlif deyilsə bu qəbul olunmazdır. Əsas, əsas yoxdur. Yalnız Feğamda San deyir, onların məhsididir. Nə olsun? O deməkdir ki, mələkilər onu etməklə həd ziyarət etmiş. Hədistə belə şey yoxdur. Də, biz yalnız qəbul edirik ki, məhsiddir, onların məhsidi, ibadət yerir. Həssalam. Və Kəbənin üzərindədir. Təbənin bərabərində. Həmsinin mələkilərin Allahdan qorxması. Günahsız mələkilər Allahdan qorxur. Günah edən bu bədbəxt insanlar özlərinə elə aparır ki, neyə olurlar, Allah bilir. Yəqin bilirlər ki, ölüb gedəndə özlərin neysə aparmayacaq. Sonrasa neysə aparsaydılar, nə ne qədərsə fuh, xaslayan. Orada Allahın üzründə kiməsə neysə verib keçə bilərdilər. Qaybədbəxtlər, heç nəfər məyacaqsız. Yəni öləmə, öləmə yaxın Allahın, o iradətül qovniyyə varı o iradəsinə qaydıramı, o iradəsindən heç kez sıqa bilmir. O iradə də nədir, necə yaratmışam, hələ də rüzrmə qaybacaqsız. İhtiyarsız, hamı necə yaranıb, heç nəyəsiz, də ölüm gedir. Yanına baxdılar, baxdırsın, hamısı sürüyür gedir. Heç nə qara verir. Mələklərin qorxusu da Peyğəmbər sallallahu əleyhi deyir ki, Mehrəzat Allahın dərgahına qaldıqda Cəbrayili gördün. Allahın qorxusundan məni sala bilirsən. Quranda ayə var ki, Allah səni təala zəhid etdikdə mələklərə. Məsələn nəyə gəlir? Sonra ayrılır, Cebrail aleyhissalamdan soruşurlar, birinci de Cebrail aleyhissalama ayrılır. Sonra bir melekilər ayrılır, soruşur ki, Məzə qaləqa rəbbukun. Rabbimiz e, nə dedi? Cebrail aleyhissalamda deyir ki, qaləl-həqq, haqqı dedi. Melekilər demir ki, Məzə qaləqa rəbbukun. Allahın kəlamı, kəlamdır. Məhlük deyil. Məhlük olsaydı melekilər sual verərdi ki, ne yarattı? Melekilər sual verir ki, ne dedi Cebrail əvəl-səlində -e deyir ki, haqqı dedik. Şəhəyəsində mələkilər, qeyranda əsələnə vəhi nazir olanda hələ Cebrailin vasitəsilə, birbaşa Allahdan yox Cebrailin vasitəsilə, tələsi çökürdü mələhin ağırlığından. Quş ayında tərliyirdi orxudan. Bu cür nədə Allahın kəlamı? Allahın kəlamının yanında bu cür Əgər başa düşən mələkilər, insanlar qorxurlarsa, Və başa düşməyən qalmazlar Allahın kəlamından qoxmuşdur. Onların halı necə olacaq? Sonra müəllif mələklərin insanlarla münasibət ibarəsində danışır. İlk münasibət səzbə elə başlayır. Səzbə etməklə. Allah s.ə. yaraqdı Adəm ə.səlamı və mələklərə əmr etdi, ona səzbə etsinlər. Bu fərqlidir, bu səzdə fərqlidir Allahın səzdəsinə. Allaha olan səzdə ibadət səzdəsin. Tək ilahi, yalın ona səzdə olunur. Amma Adəmə və ondan sonraki insanlara sə olan səzdə, bu təzimdir. İnsana göstərilən xidmətdir. Nedə ki, Yusuf Aleyhisselama atası, anası da qardaşları səzdə etdi, həmən səzd edən, təzim səzdəsin. Hörmət səzdəsin. Ədemi yarattıqdan sonra Gəgərə Suresində e, Saad Suresində Allah Subhanə Teala dir İzqalə Rabbüke lil mələyikəti inni khaliku vəşəran min tîn Əm tazlıqdan insan yarabə zəğəm <feydə> və nəfəxtı fiyhimin ruhi fə qadu ləhu səcidin Və onu insan şeçminin səaldıqdan sonra öz tərəfindən, öz ruhundan ona öpürdükdən sonra ona səzdə edərsiniz. Bütün mələklər səzdə edir. Baxmayaraq ki, şeytan da mələklərdən idi. Yəni, mələklər kimi ita etkəyə lakin onlardan fərqli olaraq oddan yaranmışdır. Onlar nurdan yaranıb. Şeytan isə, iblis isə nur, e, oddan yaranmışdır. Buna baxmayaraq, baxmayaraq ki, Allah sonat hələ onu mələklərdən sayırdı ita etkəyə olduğuna görə. Lakin bu vaxt Allah'a asol Ademə səcdə etsin. Mələklər isə Ademə səcdə etdi. Sonra Allah Subhanahu taala Hz. Aleyhisselamın onlardan üstün olduğunu göstərir. Yə və allama adam al asma'a kullaha thumma amarahum alayh. Fa qala anbi'uni bi asma'i ha'ule. Ma kuntum salikin. Adəmə bütün əşyaların adını öyrətdi. Sonra mələklərə dedi ki, bunların adlarını mənəhid deyil. Mələklər dedi ki, sən bizə öyrətdiyin elmlə başqa şey bilmirik. Adəmə dedi, onda onlara xəbər verir bu əşyaların adı barəsində. Bununla da Adəmin onlardan üstün olduğunu göstərmir. Hədisdə isə, bunu da bəlkə də birinci dəfə deşilirsiniz bu hədisi, Əb-i radiyallahu anh, rəvayət edir. Peygamber <gülüyor> sallallahu aleyhələm deyir, Allah səhələnə sələl-i Âdəm'i öz suretində yarattı. Âdəm'in öz suretində. Boyu da altmış dirsek idi. Altmış dirsek. Yarattıqdan sonra Ədəmə dedi ki, get bu yanına. Meleklərdə oturmuş. Get onların yanına və qulaqas səni nə salam verəcəklər və yəni səni necə salamlayacaqlar və bu da sənin və sənin zürriyyətinin nəslini salama olacaq Adım ə.sələm gelir onlara deyir əssələmu aleykum onlara zəlavında deyir əssələmu aleykə və rəhmətullah hadisi Buxar-ı Müslim deməli salam salam vermək Təksə bizim şəriyyətdə olmuyur. Salam vermək, Adəm ə.s. ta indiyə qədər bütün peyğəmbərlərə tövsiyə olunur. Allahın salamını, yəni Allahın əminəmanlığını istəmək, xeyr duasını istəmək, bütün peyğəmbərlərə əmr olunur. Sonra, Adem ə.s. salamın ödükdə, mələklər onu yür, hüsv edir. Peygamber s.ə.v deyir ki, Adəm ə.səlam vəfat etdikdə mələklər onu tək sayda yığır. Bu da sünnəyə baxsaq görərsiniz ki, tək sayda 3, 5, 7, 9 bu cürlə yığılır müsəlmanlar. Peygamber s.ə.v bu cürlə əmr edib onlara, müsəlmanları Və Adəm ə.səlamı mələklər bastırır deyir ki, bu onun zürriyyəti üçün sünnədir. Yani onun nəsli, ıvladları da Ölən insanları bu dür bastırsınlar. Düzdə ondan əvvəl, insanın necə dəfn edilməsini Allah-ı Allah -tala başqa yolla göstərib. Araq surəsində deyir ki, Adəm ə.sələmin oğlanlarından biri digərini öldürür və bilmir cəsədini ne etsin. Allah-ı Allah -tala ikidən qarğa göndərir, qarğalardan biri öbürünü öldürür və bastırır. Qardaşını öldürən şəxs deyir ki, vay mənim halına, bu qarğa kimudu olmadım Zalıma gəlmədi ki, bastırın. E, qardaşını bastırır. Qoyu həsətdən, faxıllıqdan öldürür qardaşını. Həsətdən öldürür. İstəmir ki, ona versinlər. İstəyir ki, öz batısını özə alsın. <coughs> Həmsini... Həkim rivayet edir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uğut deyir ki, bilirsiniz sizin qardaşınızı, bilirsinizmi sizin qardaşınızı mələklər yuddu Hüseyn. Sahabelər təəccüblə soruşur ki, kimin o ya Resullallah? ki, Hamza leddin ibn Əmr. Sora, onun həyatı qaçmasına soruşurlar." Deyir ki, O eşitdi ki e, Peygamber s.ə.v döyüşə sağırır ziyada dərhal hüsle etməmiş durub getdi sahabənin imanına vax hüsle etməmiş Peygamber s.ə.v ki əmr etdi yalnız Peygamber s.ə.v əmrini yerinə yetirmək üçün dərhal getdi fikirləşmədi ki ailəm qalar və s. və s. Peyğəmbər s. s. əmr etmişdir. Və hüsnü onun üçün mələkilər istəyir. Mələkilər onu bilir. Və Allah bilir. Bunu Peyğəmbər s. A. s. təhbiq edib. Çünki o bilir ona və həy gəlir ki, o mələkilər Və Allah bilir ki, İslamda həm sahabələrin zamanında, həm də bu vaxta qədər nə qədər şəhidlər olub ki, Allah bilir ki, onları da mələkilər hüsn etdir. Lakin bu, bizə mə Allah onlara rəhm etsin. Onları cənnətli etsin. insanın yaradılışında da iştirak edirlər. Hələklər insanın yaradılışında da iştirak edirlər. Allah ibn-Nasul radiyallahu anh rəvayət edir ki, Peyyəmbar s.s. ana bətlində insanın necə yaradılışı, necə yaradılışı barəsində xəbər verib. Deyir ki, 40 günündə insan mütfə alındı olur. Sonra Daha bir 40 günündə Qanlaqdasa daha bir 40 günündə də ətfarsası olur Əmən o ətfarsası olduqda 120 günündə Məlek gəlir Allah tərəfindən Ona ruhu türür Ruhu olmasa Atana, məhəkim Nə, bilim, nə, nə istifadə eləsinlər ed ed Uşaqsa qalmırsa Atana ancaq səbəbdir Səbəb o səbəb ki Orada insan yaradılır Başqa şeydə də insan yaradılabilir Allah istəsə. Ancaq əsas ona, o canı verən, ruhu verən Allah o 120 günündə o ruhu verməsə, uşaq olmur. 120 günündə ona ruhu verir, melek gətirir. Ruhu ona üfürür. Sonra dörd şey yazdır. Bilirsiniz nədir o dörd şeydir? Məhşur olan şeylərdir. Əcəlini, nə zaman öləcəyini, rüzusunun, əməlini və bir də xoşqaxtaya bəddaxt olacaqdır. Əbəlcədən yazır. Bu Allahın əmri ilə. Həmsinin <coughs> mələkilərin insanı qoruması. Mələkilər əmin ola bilərsiz ki, daimə sizi qoruyur. Arxadan, önündən. Buranda bu təhdiq edir. Allahın əmri ilə arxadan da önündən hər bir insanı qoruyan mələkilər var. Bunu da başa düşən adamlara hayatta bunu yani bunu təsdiqinə tapır. Yolla yerirsən, birdən dayanasan, maşın keçir. Az qalvurmuşsan. Sən dayanmadın, səni kimsə dayandırdı. Səni kimsə ayırdı. Hardansa yıxılırsan, sağ olursan. Həm sənin vəhih gətirməsi peyğəmbərlərə, elçilərə, zəllərə vəhsını vəhiy gətirib <coughs> başka peygamberlərdən digər mələklər peyğambərlərdən digərlər mələklər müjde gətirir. onları müjdəlidir. Sonuna sənə ki onun əmizdir. fe'al fil yəm ve tayə. Siz zəmbilisnə qoy tayə. Lə təxəfi və la təhzanin inna rədu ilayhi əcahili çaeiluhu min al-muslimin. Kəm Biz onu sənə qaytaracağıq və onu peyğəmbərlərdən edəcəyik. Yəni Allah Subhanahu taala bu nil sayə surətə safən isə gedir surətə axar. Lakin Allah Subhanahu edir ki, bu Zəmbuldə olan balaca uşaq nəhayət sayda aşıb suya sudan pasır. Nəyə çayda olan timsahlar ona toxunur. Nə çayla axıqa qədər axıb gedmir. Axır, gəlir siroğunun qapısına. Siroğunu öldürmək, öldürürdü bütün uşaqları. Çünki ona xəbər vermişdilər ki, bir oğlan uşağı gələcək sənə qənin olacaq. Sənə öldürəcək. Gəlir qapısına. Özü əzəli ilə götürür, qatilini böyüdür. <gülüyor> qatilini böyüdür. Fikir ver. Allahın bəyədinə bax. Ki, biz ona sənə qaytaracaq. Kədərlənmə Qatirini böyüdür Böyütmək üçün də uşağa süd lazımdır Musa a.s. heç bir qadının Döşünməni süd əmmir Heç yaxın buraxma heç bir qadını Qardılar onu bazara Qaldırırlar ki, bu uşağa süd verən bir qadın lazımdır Kim verə bilər? Musanın bazısı o da tanıyır Dedir anasını gətirir Bildirmir ki, bu onun anasıdır Həm uşağını həm izdirir Sağı qaytarırlar özünə, fikir verir həm də öz üşərməmizdir deyinə görə, hələ bir üstəlik ona pul da verirlər. Deyir, Allah s.ə.vələ necə qayıtarır ona? Artılaması ilə vəəd verir və vəədinə xilaf çıxınır Allah s.ə.vələlə. İş verirsiniz? Məriyyəm ə.sələlə, Allah s.ə.vələlə vəhiyyədir, Cəbrəli ə.sələm gəlir, ruh Allah tərəfindən ona üfürür, İsa olur. Bu da onun üçün kəramətdir. Kəramət. Peyğəmbərlə Peyğəmbər olmayana vəhi gəlirsə Peyğəmbər üçün möcüzə sayılır. Peyğəmbər olmayan üçün kəramət. Musa'nın anasına kəramət deyir. Məryəm ə.sələmə kəramət deyir. İsmayılın anasına ki, mələk gəlir, səmzəm sünxarır. Bu da kəramətdir. Sonra Peyəmbər xalqələm deyir ki, bir mələk gəldi mənə salam verdi sonra müjdələdir. Dedi ki, Həsən və Yusəyil cənnət əhlinin cəlanlarının seyididir. Fatimə də, radiyallahu anh, qadınların seyididir. Cənnətdir. Başqa rəvayətdə gəlir ki, Təbrəli aleyhissalam, xədizə gələndə, xədizə gələndə, Allahın salamını olacaqdır. Mənə hələ bu vaxta qədər rast gəlməyib, hansısa rəvayət, Allah şəxsən gözü Kimi yəsə salam göndərsən Allahın salamını ona sattır Və de ki, onu cənnətdə səskü olmayan, yorğunluq olmayan Qızıldan, gümüşdən, taş-qaşdan olan bir imarət gözləyir Kürsüz. Bu da onun üçün kəramətdir Sonra bir nəfər gedir qardaşını ziyarət etməyə Allah s.ə.vələ mələk göndər Mələkələr onun yolunun üstündə oturur, gözləyir Gələndə saxlayır onu, deyir ki, ağına gedirsən. Deyir ki, qardaşımı ziyarət etməyə. E, neyəsə ehtiyacın var sənin. Kul üçün gedirsən. Ələbə bulmaq üçün gedirsən. Yəni, neyəsə ehtiyacın var, deyir ki, yox. Allah xatirini gedirəm onu ziyarət etməyə. Allah xatirini onu sevirəm. Deyir ki, Allah ki, sənə xəbər verim ki, Allah da necə samanı sevirsən, Allah da sənə ilə sevir. Bu da onun üçün bir kəamətdir və bəxti əsas ki peygamberlər, ancaq kişilər olur. nə Məryəmə əleyhissalam, nə İsa əleyhissalam, nə İsmayil əleyhissalam baxmayaraq ki onlara dəvəhə gəlir, lakin peyğəmbər sayılmırlar. Sahil, Çünki Allah Subhanahu Nəhl surəsi 40-cı ayədə deyir ki: "Ona ən əsəlləm min qablika illə rasul illə riyalan ruhi ilayhim." Sənə nə va hamısı kişi olub onlara vəhiy nazil etmişdir. Fəs əhli, əhli, qifli, inküntü və ətələmdir. Peyğəmbər s.ə.mə inanmırsansa zikr əhlinə sorur. Və Peyğəmbər s.ə.mə inanır, lakin inanmırsan, onun ən ki, təsdiq etmək üçün, onların kitablarına da, bax, onlardan da sorur. Onların kitablarında da bu barədə qeyd olunur. Sonra, Peyğəmbər s.ə.mə rəhin necə gəlməsi? Bir neçə cür şəkildə, Peyğəmbər s.ə vəhi gəlib. Əks səda elə sanki zimqrov səsidir. Yəni, o, qoyq olub birlərdə ona. Ona necə səs əks səda? Bu əks səda səsi kimi vəhi Və ya insan şəkilində Peygamber s.ə.vənin yanına gəlib Cəbrəli ələsələ. Və ya bir də yuxuda vəhi Əksər hallarda belə gəlir. Və 2 dəfə Cebrail əleyhissalam simasında gəlir. Birincisi bir başımı qaldırdım gördüm ki ufqudadır. Ufqu tutub Cebrail Bu oldu zaman 5 6 7-ci Ona öyrədən mələk çox güclüdü şiddətli, gözəl, simalı və üfüqdə idi. Bunu qeyd Allah da. Bu, birinci versimasında gördüyü hal üfüqdə olduğu halda. İkincisi isə e, miraza getdikdə Sidratul Müntahədə. Vələ qadrə əhu nəzətən ofra ində Sidratul Müntahəd. Bu da Nəcm surəsindir. 13 14-cü ayalar. <gülüyor> Həmsinin Cabrəl ə.sələm Bu da insana olan xidmətlərindəndir, mələyi. Peygəmbər (s.ə.s)ə namazın necə qılınmasını öyrətdi. Allah bəz ki, Allahın ehtiyacı var vasitəyə. Bir başa məni öyrədir. Peygəmbər (s.ə.s)ə bir başa öyrətmir, mələyi göndərər ki, gedər, necə rüfeyət, necə namazda dur, nə sözləridir, nə zaman namazın başlanğıcı, nə zaman sonudur. Onların hamısını Peygəmbər (s.ə.s) Cəbrail öyrətdi. Bunlar deyir ki, vasitəyə ehtiyacımız var. Başa düşmürlər dua edəndə vasitəyə ehtiyaz olur. Amma şəriyyət hökümlərini öyrədəndə vasitəyə ehtiyaz var, bəli. Bunu kimsə sənə öyrətməli? Dəhs qamadı necə almalısın? Buna Allah özü gəlib sənə öyrətməyəcək. Sonra həmsinin bu Peyğəmbərə xastır. İnsanlar üçünü de Allah bilir. Bəlkə də mələklər bunu edir, bir görmür. Peyğəmbər fəsən xəstələnir. Cevrəli aleyhissalam gəlib deyir ki, xəstələnmirsən, Qəhsənə Rüqiyə edin. Rüqiyə rukiye, müalizə lakin Allahın adını xatırlamaqla olan müalizədir. Müalizə edin bir Bismillah Rüqiyka, müalizə edirəm sənə Allahın adı ilə başlayır. İn kulli şeyin yuqziyka Ər bir əziyyət verən şeydən min şərri kulli zi nəfsin və aynin həsidin. Hər bir pis niyyətli Pis gözü olan pahılın şərinlə Səni müalizə etmək üçün Allaha sığınırım Və axrında da yəni Allahın adı ilə səni müalizə edirəm Allah sənə şəfə versin Bu cürlə Peygamber s.ə.v Səbrəli aleyhissalam müalizə edir Həmsinin Əməlləri də Mələşlər qoruyur e, Qoruyur nə məmrə, yəni ki bütün əməllərin haqqında xəbərdardır hamısını qeyd edirlər mələklər hər bir əməli yazır lakin günah gördükdə mələk 6 saat gələmi qaldırmır 6 saat yazmır, 6 saat ərzində yaxşı əməl etsən tövbe etsən, barışlamaq iləsən o əməli yazılmır mələk o əməli yazır. etməsən yalnız bir günah yazır bir günah yazır və yələ ki, yaxşı, pis əməlin qalı o dəqiqə yaxşı əməl edəsiniz günahını, günahını silinsin həmçinin qəyirdə olanlar barəsində də Allah subələ onlara qudurət verir ki qəyirdə olanları bilsinlər qəlbindən kesirsə hər hansı bir yaxşı niyyət hər hansı bir yaxşı əməli etmək bu əməli etməsən də ona görə sən Allah subələ on salat yazır onu kimi yazır, mələk Mələkardan bilir ki, sənin qəlbindən bu əməl, bu niyyət keçdi. Allah ona o qüdrəti verir. Yəni, bu zid deyil ki, qəlbdə olan ancaq Allah bilir. Qəlbdə olan xain, pis niyyətləri o şeylər ki, ola bilər, mələk bilməsin, onları bəhətd Allah bilir. Amma mələk, e, mələklərə Allah s.ə.q. qüdrəti verir ki, qəlbdə olanları bəbilsinlər. Məhəm sinin insan üçün dua etməyi. Hər gün Hər gün, səhər-səhər, gün sıxanda. Allah subhanət alə ki də göndərir. Onlar gəlir yeryüzünə, dua edib biri deyir ki, Allahumma, əti münfikən xələfən. O birisi də deyir, Allahumma, əti münfikən tələfən. Birincisi deyir, Allahumma, sənin yollu xəzləyənin, hər bir xəzləyən şəxsin malını artır, dərəkətini artır. İkinisi də deyir ki, xəzli elib, malını gizlədənin, malını tələf elək aksas doğrudan da Allah yolunda xərcliyyənlərin malı artır dayanmadan xərcliyyənlərin malı onun gözündə atsa da bir gün bir dətəli telefon bunu Allah vərd edir Allah vərd edirsə Allah vərdini xilaf sıxmır həmsini Adəm oladını imtana çəkməyir bu hədis danışdım sizə Keçəl, Albinos bir də Kör onlara necə imtana çəkdi bilməyənlər inşallah hədisi eşidənlərdən soruşa bilərlər. Uzun hədis istəmirəm. Bir daha təkrar edin, vaxt getsin. Həmsinin insandan zana almaq, ruhu çıxartmaq, o da ölüm mələkini işidir. Ölüm mələk onu alır, digər mələklər də gözləyir. Ölüm mələk, Allah çıxardan kimi o mələklər götürüb Allahın dərgahına qalırır. Və bir də müjdə. Müjdə iki cür olur. Cənnətə daxil olanları artıq ölüm anında rəhmət mələkləri müjdələyir ki, siz əmin ola bilərsiniz. Artıq siz cənnət əminləsiniz. Salam olsun sizə. Obirləri isə pis müjdə ilə müjdəliyirlər. İllər ki, sizi artıq bu şiddətli, rüsva edinizə əzab gözləyir. Etdiyiniz əmənlərə görə. Allah'tan istəyən budur ki, Allah s.a.v. Bizi o mələklərin hizmətindən, xidmətindən uzaq etməsiniz. Daimə Allaha ibadət edən bəndələrdən olaq. Daimə mələklər bizim həyatənizdə olsun, bizi qorusun. Həniq Allahın mələdi həmdi. Məşədi əllə və tübəli.